Чен. Життєвий цикл програмних об'єктів. Розділ 9. Минав місяць після презентації від Binary Desire, і Анна перебуває у приватному середовищі Data Earth із кількома диджентами від нейробласт, чекаючи на прибуття гостей. Марко розповідає Лолі про останній епізод його улюбленої гри, а Джакс практикує танець, який сам вигадав. «Подивись, – каже він, швидко змінюючи різні пози. – Пам'ятай, коли вони приїдуть, тобі доведеться говорити про те, що ти побудував. Я знаю, ти вже не раз це казала. Я перестану танцювати, щойно вони приїдуть. Просто розважаюся. Вибач, Джахсе, я просто нервую. Подивися на мій танець, відчуєш себе краще». Вона усміхається. «Дякую, спробую». Анна робить глибокий вдих і намагається заспокоїтися. Портал відкривається, і через нього заходять два аватари. Джакс миттєво припиняє танцювати, а Анна підходить, щоб привітати гостей. На екрані з'являються підписи, що ідентифікують їх як Джеремі Брауера та Френка Пірсона. «Сподіваюся, вам не було складно увійти?» – каже Анна. «Ні», – відповідає Пірсон. «Логіни, які ви дали, спрацювали без проблем». Брауер озирається навкруги. Старий, добрий Data Earth. Його аватар тягне гілку куща і відпускає її, спостерігаючи, як вона колихається. Я пам'ятаю, як захоплювався, коли Дасану Сан вперше його випустив. Це було передове рішення. Брауер і Пірсон працюють в Exponential Appliances, виробнику побутових роботів. Роботи – приклад старомодного штучного інтелекту. Їхні уміння запрограмовані, а не набуті, і хоча вони пропонують певні зручності, вони не є свідомими в жодному сенсі. Експоненшал регулярно випускає нові версії, рекламуючи кожну як крок до мрії споживача про щі, дворецького, що буде абсолютно лояльним і уважним із моменту вімкнення. Для «Ани» цей цикл виглядає як рух до горизонту, що створює ілюзію прогресу, не наближаючись до мети. Але споживачі купують цих роботів, і це забезпечує exponential здоровий баланс, саме те, що цікавить Анну. Анна не намагається знайти для диджентів від нейробласт роботу дворецьких. Очевидно, що Джакс та інші занадто незалежні для такого виду роботи. Брауер і Пірсон навіть не працюють у комерційному відділі компанії. Вони – частина дослідницького підрозділу, заради якого було засновано Exponential. Побутові роботи – це спосіб експоненціал фінансувати свої зусилля щодо створення мрії технологій про ОЩЩІ – сутність чистого мислення, геній, не затьмарений емоціями чи тілом, інтелект, який є величезним і холодним, але водночас співчутливим. Вони чекають на появу програмної Афіни. І хоча Анна могла б сказати, що вони будуть чекати вічність, вона сподівається переконати Брауера та Пірсона, що диджент і нейробласт є життєздатною альтернативою. «Дякую, що приїхали зустрітися зі мною», – каже Анна. «Ми цього чекали», – відповідає Брауер. «Диджент, чий загальний час роботи перевищує термін служби більшості операційних систем, таке побачиш нечасто». Так, це рідкість. Анна розуміє, що вони більше прийшли через ностальгію, ніж щоб серйозно розглядати бізнес-пропозицію. Ну що ж, нехай так, якщо вони вже тут. Ана знайомить їх із диджентами, які показують свої невеликі проєкти. Джакс демонструє віртуальну установку, яку побудував. Своєрідний музичний синтезатор, на якому він грає під час танцю. Марко пояснює свою головоломку, яку можна грати як у кооперативному, так і в змагальному режимі. Брауера особливо цікавить Лоллі, яка показує програму, яку пише. На відміну від Джакса та Марко, котрі створювали свої проєкти за допомогою інструментарію, Лолі пише справжній код. Розчарування Брауера стає очевидним, коли з'ясовується, що Лолі нічим не відрізняється від звичайного початківця-програміста. Видно, що він сподівався на особливі здібності через її природу диджинта. Після того, як вони поспілкувалися з диджентами, Анна та відвідувачі з Exponential виходять із Data Earth і переходять на відеоконференцію. Вони чудові, каже Брауер. Колись у мене був один такий, але він так і не просунувся далі дитячої розмови. У вас був диджент від Neuroblast? Звісно, я купив одного, щойно вони з'явилися. Він був примірником маскота Джакса, як і твій. Я назвав його Фіц. Тримав рік. «Цей чоловік колись мав дитинча Джакса», – думає Анна. Десь у сховищі є версія дитинча Джакса, яке знає цього чоловіка як свого власника. В голос вона каже, «Ви з ним знудилися?» «Не те, щоб знудився, просто усвідомив його обмеження. Я бачив, що геном нейробласт – це неправильний підхід». «Так, Фіц був розумним, але пройшли б роки, перш ніж він зміг би виконувати якусь корисну роботу. Я маю віддати тобі належне за те, що ти так довго тримаєшся з Джаксом». «Те, чого ти досягла, вражає?» Він говорить це так, ніби вона збудувала найбільшу у світі скульптуру з сірників. «Ви все ще вважаєте, що нейробласт пішли неправильним шляхом? Ви самі бачили, на що здатен Джакс?» У вас в Exponential є щось подібне? Брауер спокійно відповідає. Ми не шукаємо штучного інтелекту на рівні людини. Ми шукаємо надлюдського інтелекту. І ви не думаєте, що штучний інтелект на рівні людини – це крок у цьому напрямку? Якщо це такий тип, який демонструють твої дидженти, то ні. Ви не можете бути впевнені, що Джакс колись стане придатним для роботи, не кажучи вже, щоб стати генієм у програмуванні. Хто знає, можливо, він уже досяг свого максимуму. Я не думаю, що він досяг. Але ви не знаєте цього, напевно. Я знаю, що якщо геном нейробласт може породити такого диджента, як Джакс, то він може породити і того, хто буде таким розумним, як ви шукаєте. Алан Тюрінг серед диджентів нейробласт іще чекає свого народження. «Добре, припустімо, що ти маєш рацію», – каже Брауер, явно потураючи їй. «Скільки років знадобиться, щоб його знайти? Уже пройшло стільки часу, що платформа, на якій вони працюють, застаріла. Скільки поколінь потрібно, щоб знайти Тюрінга? Ми не завжди будемо обмежені реальним часом». Одного дня диджентів стане достатньо, щоб утворити самодостатню спільноту, і тоді вони не будуть залежати від взаємодії з людьми. Ми зможемо створити суспільство, яке працюватиме на прискорених швидкостях, не ризикуючи, що вони зіб'ються зі шляху, і подивимося, що вони створять. Анна не впевнена, що цей сценарій призведе до появи Тюрінга, але вона достатньо разів обговорювала це, щоби звучати переконливо. Брауер залишається скептичним. Це ризикована інвестиція. Ти показуєш нам кубку підлітків і просиш профінансувати їхню освіту, сподіваючись, що коли вони стануть дорослими, вони створять націю, яка породить геніїв. Вибач, але я вважаю, що є кращі способи витратити наші гроші. Але подумай, що ви отримаєте. Інші власники і я присвятили роки свого життя вихованню цих диджентів. Перенесення нейробласт є дешевшим у порівнянні з тим, що коштувало б найняти людей для іншого геному. А потенційний результат – це саме те, що ваша компанія шукає. Програмісти генії, які працюють на високій швидкості, поступово покращуючи свої здібності до надлюдського інтелекту. Якщо ці дидженти зараз можуть винаходити ігри, уявіть, що могли б зробити їхні нащадки, і ви заробляли б на кожному з них. Брауер уже хоче щось відповісти, але Пірсон перебиває. «Ви хочете портувати нейробласт, щоби побачити, що суперрозумні дидженти можуть винайти колись?» Анна розуміє, що Пірсон пильно її вивчає і вирішує, що не має сенсу брехати. «Ні», – каже вона, – «я хочу, щоб у Джакса був шанс на повноцінне життя». Пірсон киває. «Ви хочете, щоб Джакс колись став корпорацією, так?» Мав якусь юридичну особу. Так, хочу. І, мабуть, Джакс теж цього хоче, правда, стати корпорацією? Більшою мірою так. Пірсон знову киває, його підозри підтвердилися. Це для нас неприйнятно. Приємно, що з ними цікаво спілкуватися, але вся увага, яку ви приділили своїм диджентам, привчила їх думати, що вони особистості. Чому це зриває угоду? Питає вона, хоча вже знає відповідь. Ми не шукаємо суперінтелектуальних працівників. Ми шукаємо суперінтелектуальні продукти. А ти пропонуєш нам перше. І я не звинувачую тебе. Ніхто не може провести стільки років, виховуючи диджента, і все ще вважати його продуктом. Але наш бізнес не ґрунтується на таких почуттях. Анна вдавала, що не помічає цього, але тепер Пірсон сказав це напряму фундаментальна несумісність між цілями «Експоненшал» та її власними. Вони хочуть щось, що реагує як людина, але не потребує того ж рівня зобов'язань, як перед людиною, і це те, що вона не може їм дати. Ніхто не може цього дати, бо це неможливо. Роки, які вона провела, виховуючи Джакса, не лише зробили його приємним співрозмовником, не лише надали йому хобі та почуття гумору, Саме це дало йому всі ті риси, яких шукали в «Експоненшл». Здатність вільно орієнтуватися в реальному світі, креативність у вирішенні нових завдань, здатність ухвалювати важливі рішення. Усі якості, що роблять людину ціннішою за базу даних, є продуктом досвіду. Вона хоче сказати їм, що Блюгама мала більше рації, ніж сама усвідомлювала. Досвід не просто найкращий вчитель, це єдиний вчитель. Якщо вона чогось і навчилася, виховуючи Джакса, то це, що не має жодних коротких шляхів. Якщо ти хочеш створити здоровий глузд, який приходить із 20 роками життя, ти маєш присвятити цьому 20 років. Неможливо зібрати рівноцінний набір евристик за менший час. Досвід алгоритмічно не піддається стисканню. І навіть якщо можна зробити знімок усього цього досвіду та розмножити його до нескінченності, навіть якщо можна продавати копії дешево або роздавати безкоштовно, кожен із таких диджентів усе одно прожив би ціле життя. Кожен із них одного разу побачив би світ новими очима, мав би здійсненні та зруйновані надії, навчився б того, як це брехати, і як це, коли брешуть тобі. Це означає, що кожен із них заслуговував би на повагу. Повага, яку експоненшал не може собі дозволити. Ана робить останню спробу. Ці дидженти все ще можуть приносити вам прибуток як працівники. Ви могли б... Пірсон хитає головою. Я розумію, що ти намагаєшся зробити, і бажаю тобі успіху. Але це не підходить для Експоненшел. Якби ці дидженти мали стати продуктами, потенційний прибуток міг би виправдати ризик. Але якщо вони залишаться лише працівниками, то це вже інша справа. Ми не можемо виправдати такі великі інвестиції заради такої малої віддачі. Звісно, ні, думає вона. Хто би міг? Тільки хтось, хто є фанатиком. Хтось, ким керує любов. Хтось, як вона. Анна надсилає повідомлення Дереку про невдалу зустріч із «Експоненшл», коли раптово вживає роботизоване тіло. «Як зустріч?» – запитує Джакс але, поглянувши на її вираз обличчя, сам розуміє відповідь. «Це через мене? Їм не сподобалося те, що я показав?» «Ні, ти впорався чудово, Джаксе. Вони просто не люблять диджентів. Це я помилилася, думаючи, що зможу їх переконати». «Варто було спробувати», – каже Джакс. «Напевно, так і є. Ти в порядку?» «Я буду в порядку», – запевняє вона його. Джакс обіймає її, а потім повертає своє тіло на зарядну платформу і знову занурюється в Data Earth. Анна сидить за своїм столом, дивлячись на порожній екран, і обмірковує варіанти, що залишилися у групи. Здається, що є лише один – працювати у політовп і намагатися переконати їх у тому, що рушій нейробласт вартий переносу. Усе, що їй потрібно зробити, це наліпити пластир Instant Report і приєднатися до їхнього експерименту з індустріалізованої опіки. Щоб там не казали про ПоліТоп, ця компанія розуміє цінність взаємодії в реальному часі, на відміну від Exponential. Можливо, диджентам Софонс вистачає самотності у теплицях, але це не працює, якщо хочеш, щоб вони стали продуктивними особистостями. Хтось повинен буде витратити на них час, і Політоуп це визнає. Її ж заперечення стосується стратегії Політоуп, як саме змусити людей витрачати цей час. Стратегія Блюгама полягала в тому, щоб зробити диджентів милими, а Політоуп починає із непривабливих диджентів і використовує фармацевтику, щоб змусити людей їх полюбити. Для неї очевидно, що підхід «Блюгама» був правильним, не лише етичнішим, але й ефективнішим. Можливо, навіть занадто ефективним, зважаючи на ситуацію, у якій вона зараз опинилася. Перед нею найбільша витрата за все життя, і це для її диджента. Це не те, чого хтось очікував у «Блюгама» всі ці роки тому, але, мабуть, треба було. Ідея любові без зобов'язань – така ж фантазія, як і те, що продає «Байнері Дизайр». Любити когось означає йти на жертви заради них. І саме тому Анна розглядає можливість працювати на Політоп. За будь-яких інших обставин вона вважала б принизливою пропозицію роботи, яка вимагає використання Інстантрапот. Вона має стільки ж досвіду роботи з диджентами, скільки будь-хто у світі, але Політоп натякає, що без фармацевтичного втручання вона не зможе бути ефективним тренером. Навчання диджентів, як і навчання тварин, це робота, і професіонал може виконувати її без того, щоб закохуватися у конкретного підопічного. Водночас вона знає, наскільки важливою може бути прихильність у навчальному процесі, як вона допомагає зберігати терпіння тоді, коли це найважливіше. Ідея, що цю прихильність можна створити штучно, не приваблює, але вона не може заперечувати реалії сучасної нейрофармакології. Якщо її мозок наповнюватиметься окситоцином кожного разу, коли вона тренуватиме диджентів Софонс, це вплине на її ставлення до них, хоче вона того чи ні. Питання лише в тому, чи зможе вона це витримати. Вона впевнена, що пластер пластир Інстант Рапорт не завадить їй піклуватися про Джакса. Жоден диджент Софонс не витіснить Джакса з її серця. І якщо робота у Політоп це найкращий шанс перенести нейробласт, вона готова це зробити. Ана лише шкодує, що Кайл цього не розуміє. Вона завжди стверджувала, що добробут Джакса для неї на першому місці, і до цього часу Кайл ніколи не мав із цим проблем. Вона не хоче, щоб їхні стосунки закінчилися через цю роботу, але вона була з Джаксом довше, ніж із будь-яким хлопцем, і якщо доведеться обирати, вона знає. Кого оберет?